Втората лекция гносис. Гносис означава правилно, означава пряко откровение, пряко преживяване на Бога. Друго учение, подобно на кабала. Пряко преживяване на Бога. Тук няма посредници и няма нужда от тях. Опасно нещо е свещенник-посредник. Той никога не е мост към Бога. Ако трябва друг път, ще го обясня. Чрез гносиса Бог отключва пътя на човека към себе си. Гносиса показва, че човекът, който го е постигнал, е имал правилните усилия и истинската любов към тайната на Бога. Ще допълня. Той също дълго време е нямал успех, но той е вярвал и е чакал, имал е голямо постоянство, голямо търпение. Търпението означава силата на любовта. И той накрая дочаква. Гносиса отключва истинското знание. Тука на човека е дадено да получава и да разбира истината по точния и правилен начин. Гносиса не се нуждае никога от църкви, джемии и храмове. Той е първичното състояние на истинния човек. Гноси се е мярка за чиста духовност. Той е ядрото на развитието. Той е живата мъдрост на Божиите тайни. Според гностиците Христос е дошъл да задвижи себепознанието в света, а не, както казва църквите, да спаси света. Няма такова нещо. И няма да има. И учителя ка Христос дойде, но не спаси хората. То не е негова работа. Това е чиста работа на Бога, която ще стане след много време. Единственият Бог може да спасява. Той е дошъл да задвижи себе познанието, за да може Бог да се роди отвътре. И тогава, както учителя казва, не трябва да имаш а само обич, а трябва да станеш любов. Когато станеш любов, Бог ще те спаси. Така, вносиците казват, истинското кръщение е смърт за стария живот, защото злите сили го напускат. Той няма нищо общо с водното кръщение, което е една игра, бедно, наблюдавал съм го много пъти, продължаваш да се живееш в стария глупав живот, познавам много вярващи, които продължават и заблужденията, да са живи и здрави, тайно ги обичам, но това е далече от огненото кръщение което те е се изпелява егото в тебе и после, скоро в едно интервю казах, че истината е убиец. Значи тя убива, забележете, не само ни чистите хора. Тя убива и чистия човек, но разлика. Възкресява чистия човек, а за другия няма възкресение. Това е разликата. Човек трябва да убие своя стар баща злото, в себе си и да се върне при отеца. Гноси се казва, ако познаеш Бога, ще намериш изход от себе си. Това е големия проблем, човек да намери изход от себе си. Той е като затворен, като запушен. Трябва да открие правилния изход. Това не става с умования и с лицемерие. И Гноси се казва, истината я намират само тези, които Искат да изслужат. служат. Помня, преди време ма пита Лили Димкова, така една много красива душа. Каза, защо трябва да търсим истината? Тя пита въобще е много красиво, като душа. Защо трябва да я намерим? За да й служим. Тя ма пита детски, аз си отговорих по-детски. Точно за да и служим, иначе няма друг смисъл. Така, истината не се разкрива никога на ума. Тя е много тънко духовна и се разкрива само на душата и в дълбок смисъл на духа. Каква е истината? Гноси се казва – ясна и мистична. И така, стихът «Не хвърляйте бисери на свинете» означава «Не говорете истините на обикновените хора, неподготвените хора, земните». Те не са достойни за истината. Истината е само за подготвения, пречистения човек. Защото истината е живот в Бога, а не в света. Няма истина и няма отговор за този, който живее в света и в иллюзията, колкото и да пита, каквито и въпроси да пита. Познах един философ преди време и да ще при мене. Той е нещо като фабрика за въпроси. Каза, ти, не може да ме задоволиш. Разбира се, Това аз въобще не искам да, да си играя на такива игри. Нали? Истината е безспорна, няма както и да е. Дори Христос каза на своите ученици, още много имам да ви кажа, но не може да понесете. Не да е, не е обикновени вярващи. Тук говорим, че учениците не могат да понесат дълбоката истина. Но все пак, той ги е подготвил докато Юда е друго нещо. Той е бил отдавна подготвен за истината, преди време ви казах. И така, истината се открива на човека според дълбината на неговата любов. Ако ти обичаш истината повече от живота и от света, Бог ще ти разкрие себе си по правилния и мистичен начин. Или както кабалистите казват, Бог ще ти разкрие руах Ха-емет, духа на истината. Човекът е изпуснал първата си любов, най-важната, любовта към Бога. И сега гони заместители, но нищо не може да замени и да замести Бог и истината. И затова Бог изпраща учители. Любовта към Бога е това, което преодолява съдбата и света. Бъдещето е много хитра измама, на ума. А вярата в бъдещето е отлагане на любовта към Бога. И затова казвал съм ви, не трябва да вярвате в бъдещето, трябва да го създадете. И когато то дойде, да сте вътре в него, а да не се чудите какво правите там и защо нещата са други. Докато вярваш в бъдещето, Бог го няма. Но щом вярваш в Бога, той ще влезе в Тебе, и бъдещето ще изчезне, защото то не е важно. Важен е само Бог. Защото Бог е истината. И така, гноси се духовно знание от особен род, знание слязло чрез откровение. Не прозрение, а откровение. Прозренията са само подготовка. Само това знание има способност да тържествува над злото и материята. И когато този незнаем Бог изгрее в човека, тогава той всичко му открива чрез откровение. Това означава, че Бог се открива само на пробудеността, съкровенната вътрешна природа. Гноси се, на... Гноси се не спасява от физическото тяло, болното смъртното тяло. Както знаете, църквите смятат, че трябва да се въз... ще Христос ще възкръсне във физическо тяло и по-богомил казва такава глупост. Тя не може да се срещне даже при животните. И горко, ако възкръсне физическото тяло на всички глупаци и престъпници. Това е такова... Просто то няма коментари. Глупака да възкръсне отново и да си прави новите глупости. Нищо както и дай. Значи, Болното смъртното тяло ще възкръсне духовното тяло, което е частица от самия Бог. На човека е дадена страдаща душа, бродеща из лабиринта на злото, докато придобие гносис, т.е. откровение. са това е живата съкровенна традиция на окултното християнство. Това е нещо като друг вид богомилство, което няма нищо общо, нито с профаните, нито с ритуалите, и така нататък. Гноси се изисква едно голямо, постоянно усърдно търсене. Търсене, което, забележете, никога не спира. В това тайно участва Бог, защото Той знае кой как го търси и така Той идва в живота на гностика и му оказва пътя към себе си. Той го изважда от религията изважда го от света. Сещам се, когато Поп Богомил казва на Боян. Бояне оттлъчихам от църквата. Браво каза Боян, спасихата от Ада. Изпърихата от Ада. Живей! Това е голяма радост да бъдеш отлъчен. Ако все още не си отлъчен и не смятат за еретик, не си още заслужил. Така, Човешкия ум е пълен със слабости и той никога не достига гносис. Дори когато има благородни мисли, забележете, това също не е достатъчно, защото той изведнъж може да се преобърне и пак да стане змия. Значи дори когато има благородни мисли, защото той трябва да бъде напълно овладян и умалчан. Защото ако не е напълно овладян, той ще има полуистинско знание което се явява една от най-големите опасности в света. Когато човек мине през гносиса и го преживее, той вече има тайната опора. Той се освобождава от ума и от всяко заблуждение. Това беше втората лекция.